а також фінансування та планування подібного роду робіт. П'ятий розділ передбачає відповідальність за порушення вимог житлового законодавства та регулює порядок вирішення житлових спорів. Глава 17. Приватизація Державного житлового фонду Закон України, про приватизацію державного житлового фонду від 19 червня 1992 року є правовою основою формування єдиного організаційно-економічного механізму цього процесу. Під приватизацією державного житлового фонду слід розуміти відчуження помешкань, будинків і господарських споруд, приміщень, що до них відносяться. До об'єктів приватизації належать помешкання, багатоквартирних будинків та одноквартирні будинки, що використовуються громадянами за умов найму, незаселені помешкання, частини будинків, не можна приватизувати квартири музеї, кімнати гуртожитків, помешкання, де проживають більше двох наймачів при відсутності згоди всіх на приватизацію займаного помешкання Безкоштовно здійснюється передача громадянам помешкань згідно за розрахунком 21 квадратний метр загальної площі на кожного члена сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю Надлишки житлової площі продаються громадянам України, що проживають в цьому помешканні, або тим, хто стоїть у черзі на покращення житлових умов. Для проведення процесу приватизації громадянами України використовуються спеціальні приватизаційні документи – житлові чеки, які вони можуть використовувати – для придбання частки майна державних підприємств – земельного фонду. Житлові чеки видаються наймачу та членам його сім'ї у випадку, якщо загальна площа помешкання менша за нормативи, передбачені статтею 3 Закону України про приватизацію Державного житлового фонду 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї та 10 квадратнів метрів на сім'ю. При цьому наймачі помешкань Державного фонду мають право не приватизувати займані ними помешкання, а також перебратися у помешкання з меншою загальною площею і за це отримати відповідну грошову компенсацію. Сплата вартості приватизованого житла може здійснюватися протягом 10 років, про що громадянин дає письмове зобов'язання. Кошти від приватизації зараховуються на спеціальні позабюджетні приватизаційні житлові фонди місцевих рад народних депутатів або на інші спеціальні фонди підприємств установ. Посадові особи та громадяни за порушення вимог чинного законодавства притягуються до дисциплінарної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності. Адміністративне законодавство Глава 18. Державне управління та адміністративне право Термін «управління» має багато значень. В загальному плані під ним розуміють будь-яку цілеспрямовану організуючу дію на різноманітні процеси в природі, техніці, суспільстві. Одним з видів соціального управління є державне управління. В широкому значенні слова під ним розуміють діяльність всіх видів органів держави, законодавчих, судових, контрольно-наглядових, виконавчо-розпорядчих по організації суспільного життя. У вузькому, більш точному значенні слова –